Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahma ba'du Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Bagi hari ini kita berkumpul di Medusa ta'lim Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian Kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali Al-Habshi dan Putra Beliau Al-Habib Ali dan Sugnap para habaib para guru-guru asati dan insyaAllah diberikan afiha dan kesahatan Barusan kita mendengarkan nasihat dan ceramah yang disampaikan oleh akhina Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hussain bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussain bin Abdullah bin Sheikh Al-Habshi cucu daripada sahibul maulid simtul durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi yang mana beliau di dalam nasihatnya memajatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan kita di majlis yang mulia ini bersyukur kepada Allah ta'ala atas adanya majlis yang semacam ini yang mana melalui majlis yang semacam ini sampai kepada kita sekalian ilmu manfaat, rahmat dan keberkahan serta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan majlis ini sesungguhnya tidak berdiri dengan sendirinya akan tetapi tersambung Dengan sanad Yang sampai sanad tersebut kepada Rasulullah S.A.W Yang mana majlis ini Merupakan majlis yang penuh berkah Yang penuh anugerah Yang sanadnya tersambung dari Nabi Muhammad S.A.W Sanad keilmuan tersebut Hingga kepada para sahabat Hingga kepada para tabi'in Sampai kepada para awliya Dari para ulama-ulama besar Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habshi hingga kepada para guru-guru kita yang kita mengenal dan kita ketahui mereka dari para keturunan Rasulullah S.A.W alaihi wa seperti Al Habib Ali bin Abdurrahman dan juga putra beliau Al Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habshi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan memberikan berkah kepada kita sekalian. Dengan berkat mereka di majlis yang semacam ini kita mendengarkan hal-hal al-munjiat yang dapat menyelamatkan kita menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat sifat-sifat yang mulia yang dibacakan kepada kita untuk kita contoh, untuk kita amalkan untuk kita teladani sehingga ketahuilah bahwasanya kita mendengarkan barusan hal-hal yang berkaitan dengan sidik kesungguhan kepada Allah SWT, dalam ucapan, dalam perbuatan dalam semangat dan muragabah kepada Allah SWT. dan sifat-sifat munjiat disebut munjiat karena sifat-sifat tersebut kalau kita amalkan kalau kita praktekkan Maka itu akan menyelamatkan kita Di dunia dan di akhirat Sesungguhnya Sifat-sifat tersebut Dan juga ajaran yang mulia ini Mereka bagaikan bahtera, bahtera Penyelamat Perahu penyelamat yang menyelamatkan manusia Dari badai Dari kemaksiatan Dari bencana Dari musibah Dari balak Disebutkan bahwasanya. Mereka Para Ahlil Bait Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disabdakan oleh Rasulullah Ahlu Baitika Safinati Nuh Para Ahlil Baitku Mereka diibaratkan bagaikan Bahteranya Nabi Nuh Barang siapa yang naik Yang masuk ke dalamnya Maka dia akan selamat Namun barang siapa Yang tidak naik ke dalam Bahtera tersebut Maka dia akan tenggelam Akan binasa Maka majlis yang semacam ini Ini bagaikan Bahtera Majlis yang dinakodai oleh mereka para awliya para salihin yang dinakodai oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita untuk naik ikut kepada mereka ikut kepada ajaran mereka kepada sifat-sifat yang mulia kepada hal-hal yang diriwayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita jalankan kalau kita ikut bersama mereka kita akan selamat dari kehancuran sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di alam dunia ini hal-hal yang apabila kita mengikuti hal-hal tersebut akan menyelamatkan kita daripada bencana di dunia maupun juga di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Nuh ala nabina alaih afdalu salahu azgat aslim, beliau di masa beliau membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Maka semua orang-orang yang beriman, mereka naik ke dalam bahtera tersebut. Termasuk juga hewan dan binatang dari setiap jenis Sepasang-sepasang naik ke dalam bahtera tersebut Semuanya yang naik dalam bahtera itu Baik dari manusia maupun dari hewan Semuanya selamat Semuanya selamat Sehingga keturunan manusia yang ada Sekarang ini adalah dari mereka Yang naik di dalam bahtera tersebut Semuanya selamat ketika naik bahtera tersebut Dan bahtera Nabi Nuh Bahtera keselamatan tersebut Bahtera keselamatan Yang dulu ada pada masa Nabi Nuh Allah subhanahu wa ta'ala Abadikan Bahtera keselamatan Di masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa ini Dengan kita ngikut Kepada ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ngikut kepada bahtera Keluarga dan sahabatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan bentuk penyelamatan tersebut Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang para awliya Allah bahwasanya Bahawasanya Inna awliya Allah La khawfun alaihim Walahum Ya hazanun, mereka para wali-walinya Allah Ta'ala, tidak ada kekhawatiran yang menimpa mereka tidak ada kesusahan yang menimpa mereka lahumul bushra bagi mereka kabar gembira, di dunia dan di akhirat diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka keselamatan tersebut dengan kita mengamalkan ajaran mereka, dengan kita ngikut di dalam jalan mereka yang dirubai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sesungguhnya, kehancuran di dunia maupun di akhirat, kehancuran yang menimpa rumah tangga seseorang, kehancuran yang menimpa negeri dan bangsa, dikarenakan mereka tidak mengikut, tidak masuk ke dalam bahtera keselamatan ini, di dalam perahu penyelamat ini, tidak mengikut ajaran, yang diridai oleh Allah, yang diridai oleh Rasulullah s.a.w. Manakala dia menjalin hubungan yang erat, punya hubungan yang erat, punya koneksi yang kuat, dengan Orang-orang yang mulia. Dengan Nabi Muhammad SAW, maka niscaya pasti dia selamat. Ada satu sahabat Rasulullah, uh, Safinah, Safinah maula Rasulullah SAW, yang berkhidmah, kepada Rasulullah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan sebuah surat kepada Sayyidina Mu'adh di Yaman. Itu Safina Maula Rasulullah SAW, dia pun naik perahu. Kemudian perahunya karam, diterpabadai hingga perahunya hancur dan beliau pun juga terdampar di sebuah pulau sendirian. Dia terdampar di sebuah pulau. Maka di pulau tersebut dia tidak tahu ke mana dia harus pergi. Kemana dia harus mencari perumahan penduduk? Di mana dia harus mencari keselamatan? Hingga dia berjumpa dengan seekor singa yang besar, yang nampak kelaparan. Maka Safinah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada singa tersebut dan berkata wahai singa, aku adalah Safinah pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku terdampar di sini dalam rangka menjalankan tugasnya Rasulullah. Naik perahu, perahu ku pecah karam dan aku terdampar di pulau ini. Kalau engkau betul, beriman kepada Rasulullah, tolong tunjukkan aku ke tempat yang dimana aku bisa mendapatkan pertolongan bisa menumpang untuk menuntaskan tugas yang aku pikul ini maka singa tersebut yang tadinya nampak galang tiba-tiba dia mengangguk-nganggukkan kepalanya dan juga menggeserkan tubuhnya ke tubuh Safina tersebut seolah-olah mengisyaratkan agar Safina sahabat Rasulullah ngikut kepada unta kepada singa tersebut maka Safina pun mengikuti. Singa tersebut Diikutin hingga sampai ke suatu tempat Di mana biasanya berlalu Rombongan perjalanan di situ Hingga akhirnya dia ketemu dengan rombongan Dia bisa mengikut dan numpang bersama mereka Naik kendaraan mereka, numpang bersama mereka Dan singa tersebut Setelah memberikan pertolongan kepada sahabat Rasulullah Seolah-olah mengucapkan Ucapan selamat tinggal, selamat jalan Perpisahan, lihat Bahkan singa pun segan, takut dan berkhidmah kepada setiap orang yang punya hubungan dengan Nabi Besar Muhammad SAW. Maka tiap orang yang hubungannya kuat dengan jalan yang mulia ini, yang hubungannya kuat dengan Rasulullah, dengan Ahlul Baid, dengan sahabat Rasul SAW. Maka apapun yang menimpa dia Allah Ta'ala jadikan alam semesta berkhidmah kepada orang-orang tersebut. Dan sesungguhnya, tentang apa yang penyampaian para ulama, para salaf-salaf kita, para awliyah, para salihin semuanya itu adalah untuk mempererat hubungan kita. Kalau kita jalankan mempererat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hubungan yang erat itu adalah sumber daripada keberuntungan, sumber daripada keselamatan di dunia dan akhirat. Hingga sampainya majlis yang mulia ini kepada kita tersambung cahaya daripada majlis ini dengan cahaya sebelumnya, terus, silsilah, menyambung rantai-berantai cahaya tersebut sampai kepada Rasulullah s.a.w. dari Nabi Muhammad memancar kepada generasi di bawahnya sampai kepada kita sekalian melalui majlis yang mulia ini karenanya marilah kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dari majlis yang mulia ini, kita amalkan, kita praktekkan hingga hubungan kita dengan Allah Ta'ala makin baik, hingga kita selamat dari berbagai bencana dan kita doakan Guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali Al-Habshi dan Putra beliau Al-Habib Ali dan seluruh guru-guru kita insyaAllah berikan kesehatan, diberikan hafiah dan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat majlis yang mulia ini, amin Ya Rabbil Alamin, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh